Nézzünk ki azonban kisé az olasz táborba. Miféle zenebona van egy lacikonyha körül. Egy torzombor szakács nagyban méri az olasz katonáknak a jóféle bujka paprikást. Éppen most tönt egy nagy merítőkanállal a katona csajkájába. Ha jól megnézzük a szakácsot, hörpentő bátyára ismerünk benne. Azok a katonák, akik már belekóstoltak a paprikásba, prüszkölnek, keserves arcot vágnak, ököllel fenyegetik a bátyát. Te az ember, hiszen te megmérgeztél bennünket. A bátya nem érti a beszédet, de látja a keserves arcokat, és tudja, mi a baj. Te bolond mondja mosolyogva. Csíp, ugye a paprika! Tudod, isten, mi a jó! Megállj csak, amint megszokod a jóféle magyar birka paprikást, összetett kézzel fogsz könyörögni, hogy még ilyet főzzek. Az olaszok csak hamar észrevették, hogy a szőrös fejű szakács nem mérgezte meg őket. Te, Francesco, szólt az egyik nem is olyan rossz ez a méreg. Nem a felelte Francesco, és három húsdarabot nyelt le egyszerre ők a rizottónál is de még a makaróninál is Hé, hey, te nagyfogó ördög! Adj abból a piros méregből még! kiáltottak az olasz katonák, hörpentő nagy részkondérjához tolongva. <gül> – Tudtam, hogy jól fog esni a magyar paprikás, hiszen a fő-fő generálisoktól sem evett ilyen jót. Egyszer egy tiszt meg a tábori tűzhely előtt, stört magyarsággal kérdezte. – -e te csinálsz túrosz, cusza? – kérdezte a tiszt. – Mi a csodát? álmélkodott a ténysúr. – A tiszt bizonyosan azt kérdi, tudsz -e maga? Markotányos bácsi túlróst csúszát főzni, mondotta a magyarul tudó katona, aki véletlenül ott lepselt. Hogy ne tudnék? Ikkantott föl a bátya. Olyan finom túros csúszát főzökén, hogy az olasz király és a török császár mindjárt megbékélne egymással, ha abból lennék. Aztán kinek kell a túrós csúsza? Egy halára ítéltnek, felelte a tiszt, akinek a szavait a katona tolmácsolta. Az az utolsó kívánsága, hogy még egyszer egy tált túrós csúszát tehessen. A tiszt bácsi, ez a halára ítél csak magyar lehet. Vajon kicsoda? Hogy hívják? Dermekkinek. Kakas csípje meg, hiszen ez csak dörmögő úr lehet. Aztán miért ítélték halára? Mert ellenünk harcolt. fegyver volt a kezébe, mikor elfogtuk. A bátya végignézte a kis termető olasz katonákat. Micsoda? hogy ezek az inci-finci katonácskák fogták volna el a ténysurat, mikor annak fegyver volt a mancsába. – No, nem éppen fegyver volt a kezébe, mondotta a magyarul tudó katona, hanem mézes üveg. – így már értem, mondotta a bátya. – A mézem mi mindig rajta ragadunk, az a mi gyöngénk. Hogy ne főznék én túrós csúszát a szegény jó tekintetes úrnak. De még birka paprikást is viszek neki. Hadd még egyszer valami jót, mielőtt a más világra csoszognak. Ezzel mindjárt hozzáfogott a túrós elkészítéséhez. Egyszer csak megszólalt egy hang mellette magyarul. Nobátja, most itt az alkalom, hogy kiszabadítsuk a tekintetes urat. Lohinai a titkos rendőr állt a bátja mellett. Olasz markotányosnak volt öltözve. Hogyan szabadítjuk meg? Hallottam mindent, amit a tiszt beszélt, Hát a túrós huszát maga viszi a börtönbe a tekintetes úrnak, s ruhát cserél vele. S dörmögő úr a maga szakácsi ruhájába szökik haza Magyarországra. Nem sokára egy magyar hajó indul innen Fiuméba. Tervünk bizonyosan sikerül, mert úgy hasonlítanak egymáshoz maga meg dörmögő úr, mint egy pártolyás. Vagy mackó. Az már lehet, mosolyogott a bátyja. Hát cserél ruhát? Amp, már nem lehet. Miért? Már akkor engem lőnek adjon a ténysúr helyet. Dehogy lövik, ma este megtámadják az arabok a börtönt, és kiszabadítják magát. Dörmögő urat ugyanis kikiáltották az arabok királyuknak, és most maga lesz az arab király. Így már lehet, mondotta a bátya, akinek hízelget az, hogy ő király lesz. A tekintetes úr szomorúan úgy börtönébe, mikor egyszerre édes illat csapta meg az orrát. Állj jó hazai illatot érzek, Darás csípem meg, ha nem birka pörkölt szagot szél. no meg töpölcsű illatot. ha kend a bátya, mit keres itt? Ugyanis a börtönbe belépett a bátya Lohinival. A tekintetes úr utolsó vacsoráját hozom, amit azonban nem a tekintetes úr eszik meg, felelte a bátya. Hát ki? la, az arab király. – Én maradok itt a tekintetes úr helyett. Hát én is eszem meg a vacsorát. – Gyorsan, gyorsan cseréljenek ruhát! – suttogta a lohinai. – Az őrök most nem figyelnek, mert nekik is hoztunk vacsorát. A tins úr megértette tüstént, hogy miről van szó. Percek alatt ruhát cserélt a bátyjával. Mivel hálálhatom meg bátya önfeláldozását? – rebegte dörmögő úr. – Azzal, hogy küld egy kis mézet az arab királyi palotámba. Nem sokára a magyar hajó fedélzetén áll dörmögő úr. A hajó gyorsan szelte a tengert, és gőzölt fiú mefelé. A bátyja várta az arabokat, jövendő alatvalóit. Végre fegyvercsörgését hallotta a börtönajtó előtt. Jönnek már, Újongott magába. Az ajtó megnyílt. Az arabok helyett azonban olasz katonák léptek be. Ávánti! modult rá egy tiszt. Hová? riadozott a bátyja. – A vesztőhelyre! – felelte a magyar útudó katona. – El a kis késít! – morogta a bátya. Az a lohinnai becsapott. – Most szép pálcba vagyok. Engem lőnek főbe a ténysúr helyett. A katonák azonban nem engedték sokáig morogni, hanem kituszkolták a börtön elé, és bekötötték a szemét. – Térdej le! – kiáltotta a tiszt. – Térdej ledörmögő bácsi! – ismételte a magyar útudó olasz. A bátya letérdelt. Most aztán vége a királyságnak is, a macskóságnak is, Dörmögte. A katonák sorba álltak és célba vették a bátyját. E percben iszonyú ordítás hallatszott. Allah! Allah! Száz meg száz marcon arab lovas nyargalt elő. A föld megrázkódott a dobjaiktól, a levegő a rivalgásuktól. Percek alatt a földön feküdtek vérükben az olasz katonák, a bátyát pedig húsz izmos kézemelt a levegőbe. Éljen, a mi vezérünk, éljen dörmög Gívezér! Hát, mégis király vagyok, újongott a bátyja. No, olyan tál túrósuszát főzök a koronázásom örömére, hogy minden alatt való megnyalja a tíz ujját. Aztán egyszer csak főrholkant és hevesen tiltakozni kezdett. Hé, hey, te fekete, ne szorítsd meg a lábam, mert rúgok. Aztán mit akartuk, hé, csak nem tesztek erre a tevére. De bizony rátették a bátyát a vezértevére. tevére. Kezébe adták a vezérlángyát és kardot. No, most vezes minket a csatába, mondotta Ali. alig. Tán a konyhába, én ott jobban tudok vitézkedni, mint a csatatéren. Pedig most az olaszok ellen kell vitézkedni. Előre, rajta! A csapat megindult, Örpentő bátyja pedig szétpislogott, merre meneküljön. Kell a macskának az ilyen királyság, morogta. Ha király vagyok, akkor én egész nap a terített királyi asztalnál akarok ülni, nem harcolni.